Запитання Зандові очільнику очільникові Дагоски, строго конфіденційно, негайно вирушай морем до міста Дагоски та перебери на себе керування інквізіцією в ньому. З'ясуй, що сталося з твоїм попередником, очільником Давостом перевіри його підозри щодо наявності змови, можливо, просто у правлячій раді міста. Допитай членів цієї ради та повністю викоріни будь-яку нелояльність. Нещадно карай за зраду, але лише за переконливими доказами. Ми більше не можемо дозволяти собі помилок. Гурські солдати вже стікаються на півострів і готові скористатися з будь-якої слабини. Королівські полки ведуть активні бойові дії в Енглії, тож не сподівайся на суттєву допомогу в разі атаки гурків. У зв'язку з цим подбай про міцність оборонних споруд міста, а також достатню кількість провізій для будь-якої облоги. Повідомляй мене про хід своєї роботи регулярними листами. Передусім же подбай про те, щоб догоска за жодних обставин не потрапила в руки гурків. Не підведи. Сульт. Архілектор Королевської інквізиції. те обережно склав листа і знову сховав його в кишеню. А тоді ще раз перевірив, чи лежить поряд із ним королівський указ. «Клятий папірець!» Цей великий документ, відколи архілектор передав його глокті, обтяжував йому плащ. Глокта витягнув його і перевірив. Листове золото на його великій печатці заблистіло на немилосердному сонці. «Один єдиний аркуш паперу, але дорожчий за золото, безцінний!» Із цим я промовляю голосом самого короля. Я наймогутніша людина Дагоски, вища навіть за самого лорд-губернатора. Усі мають слухатися мене і коритися мені. Звичайно, допоки я живий. Подорож була не Корабель був малий, а круг морів під час плавання неспокійний. Глоктіна каюта була крихітна, розпечена і закрита, як пічка. Пічка щодень і ніч несамовито хитається. Якщо він намагався їсти кашу, що розхлюпувалася з миски, як навіжена, то вибльогував ту дещицю, яку справді зумів проковтнути. Але під палубами принаймні не могла підкоситися його нікчемна нога, через яку він биркицнувся б за борту море. Так подорож вийшла б аж ніяк неприємною. Але тепер подорож добігла кінця. Корабель вже наближався до свого причалу серед заповнених верфей. Матроси вже мучилися з якорем, викидаючи канати на пристань. Тепер із корабля на запорошений берег плавно спускалися сходні. «Гаразд!» – сказав практик Северард. – Піду вип'ю. «Вип'й чогось міцного, але неодмінно знайди мене згодом. Завтра на нас чекатиме робота. Дуже багато роботи». Северат кивнув і довкола його худого обличчя загойдалося тонке волосся. О, я живу заради служня. Не знаю точно, заради чого ти живеш, але сумніваюся, що заради нього. Він неквапом пішов геть, фальшиво щось не Протупав по сходнях, подолав верф і зник між запорошеними бурнатними будівлями за нею. Глокта збентежено подивився на вузькі дерев'яні сходні обмацев однією рукою держак свого ціпка та облизав порожні ясна, набираючись відваги, щоб вступити на них. Справжнє діяння самовідданого героїзму. Він на мить замислився про те, чи не розважливіше буде проповсти ними на животі. Так, шанси на смерть у воді будуть менші, але це навряд чи буде пристойно, чи не так? Очільник інквізиції міста, що викликає шанобливий острах, вповзає у свої нові володіння на животі. «Вам допомогти?» Практик Вітарі дивилася на нього скоса. Її руде волосся старчало дибки, як колючки на будяку. Вона здавалася всю дорогу, ніжилася на свіжому повітрі, як ящерка, геть нічого не відчуваючи від хитання корабля і насолоджуючись нестерпною спекою так само сильно, як глокта її ненавидів. Вгадати вираз її обличчя, прихованого під чорною маскою, практика було важко. Але цілком можна припустити, що вона всміхається. Без сумніву, вона вже готувала свій перший звіт для архілектора. Каліка провів більшу частину мандрівки, блюючи під палубами. Коли ми прибули до Дагоски, його довелося витягати на берег разом із вантажем. Він уже став посміховиськом. Звісно, що ні. Різко вимовив глокта, пошкандибавши на сходні так, ніби він щоранку ризикував життям. Коли він поставив на них праву ногу, вони підозріло захитались, і він до болю чітко усвідомив, що обслизьке каміння причало далеко під ним плюскає сіра зелена вода. Біля доків знайшли тіло. Але кінець кінцем йому вдалося прочоввати на другий кінець без жодної пригоди, тягнучи за собою всохлу ногу. Діставшись до запорошеного каміння доків, і нарешті знову ставши на тверду землю, він відчув безглуздий приплив гордості. Сміхота, можна подумати, ніби я вже здолав гурків і врятував місто, а не прошкандибав три кроки. На додачу до всього, тепер, коли він уже звик до постійного хитання корабля, у нього від стабільності землі почалося запаморочення і закрутили в животі. А мерзотний солоний сморід розпечених доків аж ніяк не покращував ситуації. Він примусив себе проковтнути повний рот гіркої слини, заплющив очі і підвів обличчя до безхмарного неба. «Тряся, як же спекотно!» Глокта вже й забув, як спекотно буває на півдні. Рік наближається до кінця, а сонце все одно пече, і він все одно обливається потом під довгим чорним плащем. Може, шати інквізіції відмінно вселяють жах у підозрюваних, але до жаркого клімату вони, на жаль, пристосовані кепско. Практика Вифросту було ще гірше. Здоровезний Альбінос прикрив усі оголені ділянки своєї молочної шкіри до останнього дюйма, навіть одягнув чорно рукавічки та крислати капелюх. Він поглянув на блискуче небо, підозріло і страдницьки, примруживши рожеві очі, на його широкому білому обличчі довкола чорної маски виступили краплинки поту. Вітарі Скоса поглянула на них. «Вам справді варто частіше виходити на вулицю?» – пробурмотіла вона. В кінці верфі чекав чоловік у чорному одязі інквізиції, який тримався затінку напіврозваленої стіни, та все одно рясно пітнів високий кістлявий чолов'яга з виріченими очима і червоним гачкуватим носом, вилупленим через сонячний опік. «Оце так нас зустрічають. Судячи з розмаху зустрічі, моєму прибуттю аж ніяк не раді». «Я Аркер, старший інквізитор міста». «До мого прибуття», – різко зауважив Глокта. «Скільки вас іще?» – інквізитор насупився. «Четверо інквізиторів і близько двадцятьох практиків». Небагато для того, щоб убезпечити місто такого розміру від зради. Гаркерове насуплене обличчя спохмурніло ще більше. Нам це завжди вдавалося. О, і справді. Звісно, як не рахувати того, що ви кудись поділи свого очільника. Це ваш перший візит до Дагузки? Я провів певний час на півдні. Найкращі та найгірші дні свого життя. Був у Гуркулі під час війни. Бачив Ульріох у руїнах після того, як ми спалили місто. І два роки пробув у шафі, якщо взяти до уваги імператорські тюрми. Два роки серед палючої спеки і нищівної темряви. Два роки в пеклі. Але в Дагості не бував ніколи. «Хе!» – зневажливо пирхнув Гаркер. «Ваші апартаменти в цитаделі!» Він кивнув на величезну скелю, що височила над містом. «Хто б сумнівався? Звичайно, в найвищій частині найвищої будівлі!» «Я вас проведу, лорд-губернатор Вурмс і його рада з нетерпінням чекатимуть на зустріч зі своїм новим очільником!» Він повернувся з якимось ображеним виразом обличчя. «Думаєш, що сам мав одержати цю роботу, так? Я дуже радий тебе засмутити!» Гаркер жваво попрямував у місто, а практик Фрост посунув за ним, згорбивши важкі плечі, що оточували товсту шию і тримаючись будь-якої навіть найменшої тіні, наче сонце ж бурлялося в нього крихітними дротиками. Вітарія пітляла по запорошеній вулиці, як по танцювальному майданчику, зазираючи у вікна та вузькі провулки. Глокта, у якого від зусилля вже починала горіти ліва нога, вперто чого позаду. Каліка прочувала в місті всього три кроки, перш ніж упасти до люлиць, а далі його до кінця шляху несли на ношах, де він вищав, як недорізана свиня, і просив води тим часом, як ті самі громадяни, у яких він мав вселяти жах, отетерило за ним спостерігали. Він розтулив губи та вгородив ті зуби, які в нього ще залишались, у часті ясна, примушуючи себе не відставати від інших. Держак ціпка врізався йому в долоню, а його хребети з кожним кроком нестерпно клацав. «Це нижнє місто», – пробурчав Гаркер через плече, – «де мешкає тубільне населення». «Велетенські нетрі розпечені, розжарені і запорошені». Будівлі тут були вбогі і недоглянуті. Благенькі одноповерхові хишки, похилі купи недопаленої глиняної цегли. Усі люди тут були темношкірі, бідно вдягнуті та явно голодні. Із одних дверей на них дивилася кислява жінка. Прокульгав повз них на зігнутих милицях одноногий старий. У вузькому провулку між купами відходів гасали обірвані діти. У повітрі добре відчувався сморід, гнилі та несправної каналізації. А може, цілковитої відсутності каналізації. Повсюди дзижчали мухи. Жирні, сердиті мухи, єдині істоти, що тут процвітають. Якби я знав, яке це чарівне місце, – зауважив Глокта, – то прибув би швидше. Схоже, приєднання до Союзу пішло до госканцям на користь, геш? Гаркер не розпізнав його іронії. Так, ніде правди, діти, за час свого панування в місті, так, ніде правди, діти, за час свого панування в місті, гурки перетворили на рабів багатьох із найвизначніших містян. «Тепер під владою Союзу вони дійсно мають свободу працювати і жити як завгодно». «Дійсно, мають свободу, так? То вон вона яка, свобода». Глокта подивився на купу похмурих тубільців, які скупчилися довкола ядки з убогим крамом, напівгнилими фруктами та засидженими мухами-тельбухами. «Ну, здебільшого так». Насупився Гаркер. Інквізиції, коли ми прибули, довелося позбутися кількох баламутів, а тоді три роки тому ці невдячні свині підняли повстання. Після того, як ми дали їм свободу жити, як тварини у власному місті. Просто вражаю. Ми їх, звісно, здолали, та вони спричинили величезні збитки. Опісля їм заборонили тримати в себе зброю чи заходити до верхнього міста, де живе більшість білих. Відтоді все було тихо. Це лише підтверджує, що найефективніше цими дикунами керує тверда рука. Вони збудували необійкі оборонні споруди, як на дикунів. Перед ними розтинала місто висока стіна, що кидала довгу тінь на вбогі будівлі нетрів. Попереду зяяв широкий рів, нещодавно викопаний і обнесений плямами. Вузький місток вів до воріт, розташованих між високими вежами. Важкі ворота були відчинені, але перед ними стояв десяток чоловіків вояків Союзу, що обливалися потом у сталевих шоломах і шкіряних плащах із заклепками, зі шпагами та списами, на яких виблискувало немилосердне сонце. «Ці ворота добре охороняються», – зауважила Вітарі, – «якщо взяти до уваги, що вони всередині міста». Гаркер насупився. «Після повстання тубільців почали пускати до верхнього міста лише за наявності дозволу». «І в кого є дозволи?» – запитав Глокта. У деяких кваліфікованих ремісників і тому подібних, чиїми послугами ще користується гільдія спайсерів, але здебільшого у слуг, які працюють у Верхньому місті та цитаделі. Слуги з числа місцевих є в багатьох громадян Союзу, які тут проживають, а в декого їх кілька. Але ж місцеві, звичайно ж, є громадянами Союзу, – Гаркер скривив вуста. уста. Можна і так сказати очільнику, але їм не можна довіряти, це факт. Вони мислять не так, як ми. «Та невже. Якщо вони взагалі думають, то це вже краще за цього дикуна. «Ці смагляві всі до одного покидьки. Гурці, да гості, Всі вони однакові. Самі вбивці та злодії. Недоцільніше їх тіснити і утискати». Гаркер насуплено подивився на розжарені найтри. «Якщо хтось пахне лайном і має колір лайна, то це ймовірно і є лайно». Він повернувся і побрів мостом. «Яка чарівлива та просвічена людина!» Пробурмотіла Вітарі, «Ти читаєш мої думки». За воротами відкривався інакший світ. На палючому сонці сяяли величні куполи, елегантні вежі, мозаїки з кольорового та стовпи з білого мармуру. Вулиці були широкі й чисті, а житлові будинки добре доглянуті. На ухайних площах росло навіть кілька спраглих пальмочок. Тут люди були випущені, гарно вбрані і було шкірі. Щоправда, сильно обгорілі на сонці. Серед них снувало кілька смаглявих облич, які всіляко старалися напотрапляти під ноги, вдивляючись у землю. «Щасливчики, яких пустили сюди служити, певно радіють, що в нас в Союзі не терплять рабства». Глокта чув якийсь дзенькіт, схожий на звук віддаленого бою, що перекривав уся інше. Він гучнішов, поки глокта тягнув зболану ногу верхнім містом, і став просто несамовитим, коли вони вийшли на широку площу, де від краю до краю зібралася неймовірна юрба. Там були люди з Міддерланду, Гуркулу, Штирії, вузькоокі, уродженці Сулджуку, жовтоволосі громадяни Старої імперії і навіть бородаті північани, що забрелись далеко від дому. «Купці!» – пробурчав Гаркер. «Мабуть, усі купці на світі». Вони юрмилися довкола завалених харчами яток, великих ваг для зважування речовин, дощок, на яких крейдою були написані назви та ціни товарів. Вони волали, позичали та обмінювалися безлічу різних мов, здіймали руки в чудернацьких жестах, штовхалися, смикали одне одного і показували одне на одного. Нюхали ящики з прянощами та палички пахущів, тицяли пальцями в сувої тканини та дошки з рідкісної деревини. Стискували фрукти, пробували на зуб монети, дивилися крізь лінзи на блискучі коштовні камені, то там, то тут крізь натоп сунув носій тубілець, зігнувшись з навпіл під величезним монтажем. «Спайсери зі всього беруть відсоток», – пробурчав Гаркер, нетерпляче проштовхуючись крізь галасливий натовп. «Певно, чималий», – зауважило собі під носа Вітарі. «Гадаю, дуже чималий, достатній, щоб опиратися гурком». Достатні, щоб тримати в полоні ціле місто. Люди здатні вбивати за значно менше. Ідучи площею, глокти кривився і шкірився, сіпаючись, хилячись і боляче штовхаючись на кожному кульгавому кроці. Лише тоді, коли вони нарешті вийшли з натовпів із протилежного боку, до нього дійшло, що вони вже опинились у затінку величезної граційної будівлі, що високо здіймалася над юрбами, численними арками і куполами. На кожному її куті злітали в повітрі витончення шпілі, тендітні і ніжні. «Велично!» в... – пробурмотів локта, витягнувши зболілу спину та примружено глянувши вгору. Дивитися на це чисто біле каміння на післяобідньому сонці було майже боляче. Побачивши це, можна і повірити в Бога. «Якщо не бути надто розумним для цього!» «Ха!» – пирхнув Гаркер. Тобільці колись тисячами молилися тут, отруюючи саме повітря своїми клятими співами та забобонами, звісно, до придушення повстання. А тепер очільник Давост оголосив це місто заборонною для всіх зоною. Як і верхнє місто загалом, тепер спайсери користуються ним як продовженням ринку, купують, продають і таке інше. Гмм, неймовірно доречно. Храм заробляння грошей. Нашої власної маленької релігії. Здається, тут іще влаштував собі контору якийсь банк. Банк? Який саме? Цими питаннями віддають спайсери, нетерпляче відказав Гаркер. Валент іще хтось, так? Балк. Валент і Балк. Отже, певні давні знайомі дісталися сюди раніше за мене. Я мав би здогадатися. Ці покидьки всюди. Всюди, дає гроші. Він оглянув велелюдний ринок. А тут грошей багатько. Коли вони почали видиратися на велику скелю, шлях став крутішим. Вулиці на скельних уступах були вирізані з сухого скилу. Глокта сонув крізь спеку, зігнувшись над своїм тіпком і закусивши губу від болю в нозі. Він був спраглий, як собака, а з усіх його пор лився піт. Гаркер не намагався сповільнитися, поки Глокта плентався за ним. І хай крізь землю провалюсь, якщо попрошу його про це». «Над нами цитадель!» – інквізитор змахнув рукою, показуючи наскопчення будівель із прямовисними стінами, куполів і веж, які притулилися до самого вершечка брунатної скелі високо над містом. «Колись тут була резиденція тубільного короля, але тепер вона слугує адміністративним центром дагоскі, і в ній мешкають деякі з найважливіших громадян міста». «Усередині розташоване місце зібрань спайсерів і міський будинок питань». «Не злий краєвид», – буркнула Вітаря. Глокта повернувся та прикрив очі рукою. Перед ними розкинулося дуже схоже на острів дагоска. Скочувалися донизу верхнє місто, охайні сітки з будинків, розділених довгими прямими дорогами, всіяні жовтими пальмами та широкими площами. На протилежному боці його довгого вигнутого муру розкинувся запорошений брунатний клубок нетрів. Над ними, як бачив локта, височили здалля могутні суходільні стіни, що мерехтіли в імлі та перегороджували вузький камінний степерешийок, який з'єднував місто з материком. З одного боку з ним межувало блакитне море, а з другого – блакитна гавань. Кажуть, це найпотужніше оборонні споруди у світі. Цікаво. «Чи перевіримо ми невдовзі ці гордовиті хвастощі?» «Очільнику Глокта!» – Гаркер прокашлявся. «На вас чекають глорд-губернатор і його рада!» «То хай почекають ще трохи. Мені цікаво знати, яких успіхів ви досягли в розслідуванні зникнення очільника Дауста. Все ж таки буде вкрай прикро, якщо нового очільника спіткає така сама доля!» Гаркер насупився. «Ну, де чого досягли?» Я не сумніваюся, що в ньому вильні тубільці. Вони безупинно плетуть змови. Багато хто з них, попри заходи в житті Давостом після повстання, досі не бажає знайти своє місце. Я приголомшений. Повірте мені, це щира правда. У ніч зникнення очільника в його кімнатах були присутні троє догосканських слуг. Я їх допитував. І що ви з'ясували? На жаль, іще нічого. Вони виявилися надзвичайно впертими. Тоді пропоную допитати їх разом. Разом? Гаркер облизав губи. Я не думав, що вам, очільнику, захочеться допитати їх особисто. Тепер знаєте. Логічно було подумати, що у глибині скелі буде прохолодніше. Але там було так само спекотно, як на розжарених вулицях, тільки без жодного милосердного вітерцю, навіть найлегшого. У коридорі було тихо, мертво і душно, як у гробниці. Смолоскип Вітарі відкидав у кутки мерехтливі тіні, а за ними швидко надходила пітьма. Гаркер зупинився перед окутими залізом дверима і стер з обличчя великі краплини поту. «Мушу попередити вас, очільнику, що нам довелося повестися з ними досить твердо. Самі знаєте, немає нічого кращого за тверду руку». «О, я і сам умію бути твердим, коли цього вимагає ситуація. Мене нелегко шокувати». «Добре, добре». У замку крутнувся ключ, відчинилися двері і в коридор полинув огидний запах. «Суміш забитого ножника з купою гнилого сміття». Камера за дверима була крихітна, без вікон і з низькою стелею, під якою ледве можна було стояти. Спека була нестерпна, а сморід жахливий. Вона нагадувала глокті іншу камеру. Далі на південь, у шафі, глибоко під імператорським палацом. Камера, у якій я задихався два роки, верещав у пітьму, дряпав стіни, повзав у власних відходах. У нього тим часом засіпалось око, і він обережно витер його пальцем. Один в'язень лежав у розтяг обличчям до стіни. Його шкіра почорніла від синців, а обидві ноги були зламані. Ще один був підвішений до стелі за зап'ястки. Його коліна торкалися підлоги, голова мляво висіла а спина була посічена до крові. Вітарія зігнулась і потицяла в одного з них пальцем. «Мертвий», – просто сказала вона і перейшла до іншого. «І цей теж помер уже давненько». Мерехтливе світло впало ще на одного в'язня. Ця була жива. «Лень жива». Її руки і ноги були скуті ланцюгами, обличчя змарніло від голоду, губи потріскані від спраги. Вона притискала до себе брудне, заляпане кров'ю ганчир'я. Злегка торкаючись п'ятами підлоги, вона намагалася відсунутися ще далі в куток і ледь чутно бурмотіла Кантійською. Однією рукою вона затулила лице від світла. «Пам'ятаю, єдине, що гірше за пітьму, це прихід світла, і з ним завжди приходять запитання». Глокта насупився і перевів очі, що сіпалися з двох сплюндрованих трупів на залякану дівчину. У голові в нього макитрилося від цього зусилля, спеки та смороду. «Що ж, тут дуже затишно. Що вони вам сказали?» Гаркер, знехотя війшовши до камери з Фростом, за плечем закрив носа і рота рукою. «Поки нічого, але я...» «Зараз ви вже точно нічого з цих двох не витягнете. Сподіваюся, вони підписали зізнання?» «Ну, не зовсім». «Очільники Давуста ніколи так сильно не цікавили зізнання смаглявих. Ми просто, ну, знаєте, ви навіть не змогли зберегти їм життя до зізнань!» Гаркер набурмосився. «Як дитина несправедливо покарана шкільним вчителем!» «Є ще дівка!» – грубо зауважив він. Глокта поглянув на неї, облизуючи місце, на якому колись перебував його передній зуб. «Жодного методу, жодної цілі. Жорстокість заради жорстокості». Якби я з'їв щось сьогодні, то, можливо, мало б не виблював би. Скільки її років? Мабуть, 14, очільнику, але я не розумію, яке це має значення. Значення цього інквізитори Гаркер полягає в тому, що 14-річні дівчата рідко очолюють змови. Я вирішив, що найкраще діяти сумлінно. Сумлінно? Ви хоч щось у них спитали? Ну, я... глокто влучно огрів Гаркера ціпком по обличчю. Цей раптовий рух нагородив глокту різким нестерпним болем у боці, і у нього підкосилася квола нога. Йому довелося вхопитися за фростову руку, щоб не впасти. Інквізитор вирискнув від болю і шоку повалився біля стіни і ковзнув у бруд на підлозі камери. «Ви не інквізитор!» – процідив глокта. «Ви сраний різник! Подивіться, у якому стані це місце! А ще ви вбили двох наших свідків! Яка тепер з них користь, дурню!» Голокта нахилився вперед. А може, ви так і хотіли, а? Може, Давос-то було вбито з заздрочів кимось нижчим зазванням, нижчим зазванням, що бажав закрити роти свідкам, так, гаркере? Можливо, мені слід почати розслідування самої інквізиції? Поки гаркер силкувався підвестися, над ним виріс практик Фрост, і він знову притулився до стіни. З його носа закрапала кров. «Ні, будь ласка, ні. Це було випадково, я не збирався їх убивати. Я просто хотів знати, що сталося. «Випадково? Ти або зрадник, або цілковитий нездара, ані ті,ні інші мені не потрібні!» Він схилився ще нижче, ігноруючи біль, що прострілював йому спину і скривив рота у беззубі усмішці. «Інквізитори, я розумію, що тверда рука є надзвичайно ефективною в роботі з декунами». «Ви дізнаєтеся, що рук твердіших за мою не існує. Ніде! Приберіть цього черв'яка з моїх очей!» Фрост ухопив Гаркера за плащ і потягнув його грізюкою до дверей. «Зачекайте!» – завив він, хапаючись за дворну раму. «Будь ласка, ви не можете так чинити!» Його крики поступово затихли в коридорі. Вітарі злегка всміхалась очима, наче ця сцена дещо її тішила. «Що робити з цим безладом?» «Прибери його!» Глокта, ще відчуваючи, як в його боці пульсує біль, притулився до стіни і тремтливою рукою витер з обличчя піт. «Змий, поховай ці тіла!» – Вітарі кивнула єдину вцілілу. «А що з нею робити?» «Скупай її, дай їй одяг, їжу і відпусти!» «Якщо вона повернеться до Ніжнього міста, її навряд чи варто купати?» «Тут вона має рацію». «Гаразд, вона була служницею Давуста і може бути моєю. Поверни її до роботи!» Гукнув він через плече, уже пошкандибавши до дверей. Йому було необхідно вийти. Тут він ледве дихав. «Вибачте, що розчаровує вас усіх, але стіни у своєму поточному незадовольному стані аж ніяк не здоланні». Той, хто промовляв ці слова, замовк, коли глокто прочовгав за двері до зали зібрань правлячої ради Дагоски. Годі було уявити собі приміщення більш не схоже на камеру внизу. Власне, це найкрасивіше приміщення, яке я коли-небудь бачив. Кожен дюйм його стін і стелі був прикрашений надзвичайно деталізованим різьбленням. Довкола сцен із кантійських легенд у натуральну величину, розфарбованих мерехтливим золотом і сріблом, яскравою червонню і синю, вбивалися приголомшливо складні геометричні візерунки. Підлогу вкривала дивовижна у своїй складності мозаїка а довгий стіл був інкрустований завитками з темного дерева та уламками яскравої слонової кістки, начищеними до сильного блиску. Із високих вікон відкривався захопливий вигляд на запорушені брунатні простори міста і блискучу затоку за ним. Жінка, котра підвелася, щоб привітатися з глоктою, коли він увійшов, не видалася зайвою в цьому розкішному оточенні. ані трохи. Я Карлот Дан Ейр. Промовила вона, невимушено всміхаючись і простягнувши до нього руки, як до давнього друга. «Магістер гільдії спайсерів!» Глокта був змушений визнати, що вразився. «Хай і лише її сміливістю, Ні найменшої ознаки жаху! Вона вітається зі мною так, наче я незнавічена скорчена руїна, що постійно сіпається. Вона вітається зі мною так, ніби я маю такий самий вишуканий вигляд, як і вона». Жінка була вдягнена в довгу сукню в південному стилі з блакитного шовку, облямованого сріблом. Сукня мерехтіла довкола неї на прохолодному вітерці щодово високі вікна. На її пальцях, зап'ястках і шиї виблискували приголомшливо дорогі коштовності. Коли вона підійшла ближче, Глокта відчув якийсь дивний запах. «Солодкий, мабуть, як спеції, що дали їй такі великі багатства». Цей запах неабияк подіяв на нього. Я ж як неяко все одно чоловік просто меншою мірою, ніж колись. Я мушу вибачитися за свій одяг, але акантійське вбрання незмірно зручніше у спеку. За роки життя тут я цілком до нього звикла. Для неї вибачатися за зовнішність – це все одно, що для генія вибачатися за дурість. Пусте. Голоти вклонився так низько, як тільки міг, зважаючи на нікчемну ногу та гострий біль у спині. Очільник глокта до ваших послуг. «Ми надзвичайно раді, що ви з нами. Відколи зник ваш попередник, очільник Давост, ми всі були сильно стурбовані». «Гадаю, дехто з вас був стурбований менше за інших. Я сподіваюся пролити трохи світла на це питання». «Ми всі на це сподіваємося». Вона з невимушеною впевненістю взяла Глокту під лікоть. «Прошу, дозвольте мені познайомити вас з усіма». Глокта не дозволив себе тягти. Дякую, магістре, але мені здається, що я й сам можу зі всіма познайомитись, він власними скромними силами причовгав до столу. Ви, певно, генерал Візбрук, що опікується обороною міста. Генералові було років сорок п'ять, він був трохи лисуватий і рясно пітнів у вигадливій формі, застебнутій аж по шию по преспеку. Пам'ятаю тебе, ти був у Гуркулі на війні. «Був майором королівського полку і дуже відомим ослом, а ти, схоже, непогано піднявся, принаймні, як на осла». «Радий знайомству», – промовив Візбрук, майже не відриваючи погляду від своїх документів. «Поновити давні знайомства – це завжди радість». «Ми зустрічалися?» «Ми билися разом у Гуркулі». «Та невже?» – спітніло обличчя Візбрука, ненадовго засудомило від шоку. «Ви той самий Глокта?» «Так, я справді, як ви кажете, той самий Глокта!» – генерал кліпнув. Ем, «Ну, як вам вилося?» «Страшенно боляче, дякую, що спитали. Але ви, як я бачу, тим часом процвітали, і це величезна втіха!» Візбрук кліпнув, але Глокта не залишив йому часу на відповідь. «А це, певно, лорд-губернатор Вурмс. Для мене це однозначно честь, ваша мілости!» Цей літній чоловік був карикатурою на старечу неміч і губився у своїх просторих службових шатах, як засохла слива у своїй пухнастій шкірці. Його руки, здавалося, тремтіли по приспеку, а його голова сяяла лисиною, якщо не брати до уваги кількох жмутків білого волосся. Він примружив на глокту слабкі вологі очі. Що він сказав? спантеличино вдивився в нього лорд-губернатор. Що це за людина? Генерал Вісбург нахилився до старого так близько, що мало не торкнувся губами його вуха. «Очільник глокта, ваше мілосте! Заміна Давустові!» «Глокта? А де, власне, носить Давуста?» Відповідати йому ніхто не став. «Я Корстон Данвурмс, син лорда губернатора вимовив своє ім'я, наче магічне заклинання, і її простягнув глокті руку, наче безцінний дарунок». Він, білявий красень, що безтурботно розвалився у своєму кріслі, мав добру засмагу, сяяв здоров'ям і був такий самий гнучкий і дужий, як його батько старий і зморщений. «Я його вже зневажаю». «Наскільки мені відомо, колись ви були неабияким фехтувальником?» Ворумс із глузливою усмішкою зміряв глокту поглядом. «Я і сам фехтую, але кинути мені виклик, власне, нікому. Може, якось позмірюємося силами?» «Був би радий це зробити, гівнючий ти малий». «Якби моя нога ще була при мені, ти б обісрався перш ніж я закінчив показувати свої сили». «Я справді фехтував, але, на жаль, був змушений покинути цю справу. Проблеми зі здоров'ям!» Глокта відповів йому глузливою, беззубою усмішкою. «Втім, насмілюся сказати, що міг би вколоти вас кілька разів, якщо ви дуже хочете вдосконалити свою майстерність». Тут Вурмс насупився, але Глокта вже пішов далі. «Ви, певно, гадиш Калія!» Гадиші був високим струнким чоловіком із довгою шиєю та втомленими очима. Мав на собі просту білу сорочку, а на голові в нього був пов'язаний чисто білий тюрбан. Вигляд у нього небагатший, ніж у решти тубільців у нижньому місті, та все ж він відзначається певною гідністю. «Я, Кадія, і народ Дагозки обрав мене за бізаречника, але гадишем я себе вже не називаю». «Жрець без храму – це взагалі не жрець!» «Ми й досі повинні слухати про храм?» – занив Вурмс. «Допоки я засідаю в раді, на жаль, повинні!» – він знову поглянув на Глокту. «Отже, в місті новий інквізитор, новий диявол, новий носій смерті! Твої справи мене не цікавлять мучителю!» – Глокта всміхнувся. «Зізнався в ненависті до інквізиції, навіть не побачивши моїх інструментів. Утім, він його людей аж ніяк не можна джікати великою любові до Союзу». Вони майже раби у власному місці. Чи не міг би бути нашим зрадником він? А може він? Генерал Візбрук здавався вірним до Донутра кісток – людиною з надто сильним почуттям обов'язку та надто слабкою уявою для інтриг. Але мало хто стає генералом, не дбаючи про власний зиск, не підмазуючи, щоб поїхати, не зберігаючи якихось секретів. А може він? Корстен Данвурст дивився на глокту, скривившись так, наче він був погано вичищеним нужником, яким той мав скористатися. «Я тисячу разів бачив таких, як він, цей нахабний шмаркач. Може, він і рідний син лорд-губернатора, але цілком очевидно, що він вірний лише самому собі. А може, вона?» Магістер Ейдер була щедра на милі усмішки та виявив відчливості, але очі в неї були тверді, як діаманти. «Оцінює мене як купець, оцінює клієнта Невігласа. Вона більше, ніж вишукані манери та пристрасть до іноземних фасонів. Набагато більше. А може він?» – тепер видавався підозрілим навіть старий лорд-губернатор. Чи справді у нього така біда з очима і вухами, як він стверджує? Чи щось у його примружуванні, його запитаннях про те, що відбувається, вказує на прикидання? Чи не знаю, він уже зараз більше за інших?» Глокта повернувся і пошкандибав до вікна, притулився до прикрашеної гарної різьбою колонни біля нього і визирнув на приголомшливий краєвид. Вечірнє сонце ще гріло йому обличчя, він уже відчував, як неспокійно соваються члени ради, щиро бажаючи його позбутися. «Цікаво, як швидко вони накажуть каліці забратися з їхньої прекрасної зали? Я не довіряю жодному з них. Жодному!» Він усміхнувся самому собі. Саме так і має бути. Найперше терпець урвався корсно від Ангвурмсту. В очільнику Глокта, різко промовив він, ми вдячні вам за те, що ви сумлінно прибули сюди, але я не сумніваюся, що у вас є нагальні справи. У нас вони, звичайно, є. Звісно. глокта з демонстративною неспішністю пошкандибав назад до столу, неначе виходячи з зали. Тоді витягнув одне крісло і опустився на нього, скривившись від болю в нозі. «Я постараюся висловлювати якнайменше зауважень, принаймні на початку». «Що?» – перепитав Візбрук. «Що це за один?» – поцікавився лорд-губернатор, витягнувшись уперед і примруживши слабі очі. «Що тут відбувається?» – його син був безпосередніший. «Що це ви, на вашу думку, виробляєте?» – запитав він. «Ви з глузду з'їхали?» Гадешкадія Дешкадія стихо захохотів собі під носа. Зглокти чи з люті інших присутніх не зрозуміла. «Прошу, панове, прошу!» – тихо і терпляче промовила магістр Ейдер. «Очільник щойно прибув і, можливо, не знає, якуда гості ведуть справи. Ви маєте знати, що ваш попередник не відвідував цих зборів. Ми успішно керували цим містом кілька років і…» «Закрита рада з цим не погоджується!» Глокта продемонстрував королівський указ, тримаючи його двома пальцями. Намить показав документ усім так, щоб було видно важку червону-золоту печатку, а тоді кинув на інший кінець столу. Карлот Дан-Ейр під підозрілими поглядами інших узяла документ, розгорнула і почала читати. Насупилась, а тоді підняла одну гарно вищепану брову. «Здається, це ми тут нічого не знаємо». «Дайте поглянути!» Корстен Данбурмст вихопив документ у неї з рук і почав читати. «Не може бути!» – пробурмотів він. «Не може бути!» «На жаль, може!» Глокта продемонстрував усім присутнім свій беззубий усміх. Архілектор Сульт украй стурбований. Він попросив мене розслідувати зникнене очільника Давуста, а також оглянути обородні споруди міста, ретельно їх оглянути та подбати про те, щоб гурки залишилися по той бік. Він наказав мені вживати будь-яких заходів, які я вважатиму за необхідне. Він зробив ефектну паузу. «Будь-яких заходів». «Що там таке?» пробурчав лорд губернатор Я хочу знати що відбувається Документом уже заволодів Візбрук Королівський указ видихнув він і витер спітніле чоло тильним боком рукава Підписаний усіма 12 членами закритої ради Він надає всі повноваження Він обережно поклав указ на інкрустований стіл не наче побоюючись що той раптом спалахне Це ми всі знаємо що це таке Магістр Ейдер задумливо стежила за глоктою, погладжуючи одним пальцем гладеньку щоку. Наче крамарка, яка раптом усвідомлює, що цей її ошукав покупець, який здавався новігласом, а не навпаки. Схоже, очільник глокта перебере керівництво на себе. Я не став би казати «перебере керівництво на себе», але я буду відвідувати всі наступні збори цієї ради. «Вважаєте це першою із величезної кількості змін?» Сівши у своє прекрасне крісло, витягнувши зболену ногу і давши відпочити зболений спині, глокта розслабленно зітхнув. «Майже зручно». Він швидко оглянув насуплені обличчя членів правлячої ради міста. «Щоправда, звісно, один із цих чарівливих людей швидше за все є небезпечним зрадником». Зрадником, який вже організував зникнення одного очільника, тепер цілком можливо думає про усунення ще одного. Глокте прокашлявся. «Отже, що ви казали, генерали Візбрук, коли я прийшов? Щось про стіни?»